Відповідь мовив йому володар мужів Агамемнон. Непомилково, остарче, мої полічив ти провини. Я завинив заперечити і сам неспроможний, та тільки варт багатьох чоловік, що Зевс полюбив його серцем. Ушанував він його, погубивши багато Ахею. Але якщо завинив я, піддавшися помислам згубним, сам і залагоджу це. Незліченний я дам йому викуп. Перелічу я отут перед вами славетні дарунки. Сім триніг незадимлених. Золота десять талантів, двадцять блискучих цеберок, дванадцять об'їжджених коней, що нагороди в змаганні у гонах не раз здобували, не з би ходив безземельним, не мав би нестатку в золоті цінному той, хто здобув би оті нагороди, що із змагань мені однокопиті приносили коні. Дам йому сім'я жінок, у роботі своїй бездоганних, з Лезбосу, ще коли Лесбос він взяв, збудований гарно, я їх обрав, від усіх бо жінок вони вищі красою, їх йому дам з ними й ту, що її силоміць одібрав я, доньку брісея, до того ж. Я клятву складаю велику, ложа її не торкавсь, не єднався із нею в коханні, як зазвичаєм людським у мужчин із жінками буває. Нині ж це все йому буде передано. А як нарешті місто пряма велике дадуть нам боги зруйнувати, прийде нехай, коли будемо, здобич ділить між Ахеїв. Золотом свій корабель і міддю нехай навантажить. Хай із троянських жінок собі вибере двадцять найкращих, Що поступались би вродою тільки Єлені Аргейський. А як повернемось Варгос Аргас, Ахейський, родючу країну, Зятим я рад би його мати, він був би на рівні з арестом, сином коханим моїм, що зростає в великім достатку. Три в мене доньки росте у пишно збудованім домі, Хрісофемніда, а ще Лаодіка та Іфіанасса. Ту з них, що люба йому, нехай він без викупу візьме, в дім допелеє, а я придане за нею багате. Дам подарунків, яких ще ніхто не давав за дочкою. Густо заселених міст аж сім я йому подарую. Гіру у зелені трав запашних, кардамілу, енопу, фери священні, антею і низинні її пасовиська, милу для ока епею, педас багатий садами, всі недалеко від моря. І пілос піщаний там близько. Люд там живе, на рогату худобу й на вівці багатий. Щедрими будуть дарами його шанувати, як Бога. Будуть під берло його багатющу приносить данину. От скільки дам я йому, коли гніватись він перестане. Хай погамує себе, а гід невблаганний, нещадний. Тим-то з усіх він богів, найбільше ненависний людям, хай він поступиться. Я бо і державною владою вищий, та похвалитися можу, що й віком я старший за нього».